gaixo entzuleok. Asamblea de Majaras irratxa joa entzuden ari zarete. Ondoren gomenituetan, gure adituekin izango dugun tertulia entzutera gombiatzen zaitugu. Egunero zela, gure herritarren zalantzak argitzen zaituko gera, ikuspuntu guztia jorratuz. Ongietorri, Asamblea de Majarasera! Eskerrik asko, angusto. Azteak dira alarma estatuan sartu binela. Hain bat dira, jadanik, zenba denbora haramagun ez dakitenak. Unak joan eta egunak etorri, osteguneko pintxopoterik eta hilabeteko azken ostireleko enkartelarari gabe burua eguteko kuadranteetan gandua dutenak. Azteleinetako pentsionisten bilera zubertzigori gabe denbora konzeptua bera ere zalantzan jartzen dutenak. Azko dira konfinamentuak bai gainea jarri dituen erazoak. Gaur, asamblea demajaraz, en horietako bat horietako bat jorratuko ditugu. La ser asociación de hackers nivel de usuario y conspiranoides, el CAPEC, arkitratu duen ikerketa lan batek arkitratu duenez, erritarron euneko, laroita ak telefonoa intxaurrak erekitzeko dela ustedu. Oraintzu ezarri zaigun bideo deien modarekin asko dira sortutako arazoak. Bueno, ba gautzak horrela gaur hemen 2009 ditugu eta hauek aurkeztera joango naiz. Joselu Sumaburu, Sumaburu baserretikan Gabon, temoza biltza? Opa, Gabon! Ni ez nahi Joselu, Josemielu aizik! Bueno, ematen eh, duara zoateuke eula, Josemiel, bergatu! Ondo, dan ondo! Ba, ere ondo, emetxe, eh, ba, baxerian, bakizdu ez, ba... ba, ba Beti lania hor, baldoza, kinta, oi... Guts egin beharkoa ondo, ondo, ondo esan Teknologia egitzeri toko gogoakir. Earki, earki, gozten geha. Maiaren bezaldean, txendon txend. Jaker eta konspirazio gaietan aditua, gabon. Gabon dizuela, guzti, oi? Eh? Zer, baduz, gondo dena? Ai, gondo dena, hemen, lanian, lanian, bakizu. Zer, zer berri, zer muntzat dara mazua goera hau? Ba, nik argi daukar. Tiburo honek dion bezala, da eh, ikorzen. Jota, fuego. Sinatarra, txatikoa. Duela ordu erdia sinai, ikasten, eta, eta oso. osondo. Oso eta irrikaz, irrikaz, dago zuen galderak erantzuteko. Osondo bat. Justu, justu hartu duzudenbora izenan, latu eta segita, segita batean jartzeko. Sinatarra ikasten ez da? Txenpontxen. Bai, argi, ni gabe, argi dago. Argi dagotea hemen munduaren tronoa dagoela jokoan eta eta argi. Argiztatutakoak eta Txinaren gerra portitza ikusterari gara eta ixuko dugu. Nik harria. Osondo, osondo, osondo, chenbonche, noondo, sondo. Bueno, vale, lengo galdera dakaubez utez eta. Da? Eh, Sao. a ber. Bai, bat hormaitikan zuzenean sartutako Ve ya, ponte iterri zure ez dakit. Ya, eh, dokatelako duda bat no hileekin. Nola egin berdet? Bideo llamada hiteko. Eskabe kaskon. Emenche du gizanle baten testigantza. Osondo ba, Joselu Meset. Zein da zure hitzia? zela Joselu, Josemiela izela eh. Josemiel, Josemiel Berriberia, nazu naiz. Zer da pasa zer entu Bueno, va. Ten <risa> ten, eh, celebrity, algo que labundo. Eh, ya sale en ese telato. <risa> <risa> Derras ko valiz berriro jarke nezak eh deia. Jarke porque es que, está que y mosca, o me diga, <risa> faldo que da que. A ber, bai, ni ja lasaitutara okay? doke. Ja, agora gara goada da eta. Jose Ángel, bueno, lasai, Ba. Jose Ángel, el... galdera bestela. No, ba, be, Jose. honen zalantza izan, ea nola egin bideoama bat. Bideoama da gaur egun puripurian dagoen eh, jarduera teknologikorik. Bai, nik esango nioke galdera hori ez dela. Nik esango nuke galdera beremobilia txinatarra alda, edo, nongoa da, Nikuste usteet hor dago lagakoa, eh, baina ez dakit, gure lagun kaseroak igual larkituko digut, zer gehiago, ez? Ikust puntu hona, oh. eh? zurea. Ba, eba, ni esango nioke, ba, bideo jama da, ba, aztea, ose, ba, koia teatziata, buiaka aztea, da, ber lagunari eta bere... Bere aurpegia ikusi beste balkoian edo, edo bakarriken txun. Horrela, haztu mouia. Oso ondo, oso ondo, bilak oso ondo. Earki, ba, uste orain e, beste ibarak eta tipula jaun? Bai, bada, beste bat sartzen horrentxe bertan gure zentralean, pasumon bitartean. Igera. Arranza alde olenda Bator bator deia ematen du bai emendu Hemendu, hemendu, gaixo, gaixo entzule Zurea da... Zureak dira ondak Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes eh? A ver. Hola, si sí. eh, Parkatu Estaiz dando una pena que te cagas Dejar de hacer eh. el idiota Eh, bueno, bueno, mozo, mozo, mozo, mozo Gorda, gorda, gorda. gorda. A ber, a ber, a ber, hau e, no bueno ka da zu, barsatu entzule bueno, aritza, era, berriro, eh, ezer pasa eda, bueno, talde berriro, zer pasa itsualizatzela, era bueno, jarrituko gure tertuliarekin. Eh, eh, uh -huh. eh azkenan bueno, ikusi dugu gune guztiari bezaitik Esa garama motivo hori lasai ezekila sai aguten eta bueno, orrela kogenera eraba ho eta, tipo la Bai. Bai, noski, noski genea. Ia yeah, azken eguno auton auton auton. Auton. Bai, bai. De, di, di eta gonu ke Osbarba Carrig. Aurrera Josean. Jose. Ospiña ese da tia. Bai, bai, hau da, hau da aratza. E bueno, beste iba dagau, bai. Bai, bai, bator, bator. Bai, Zaupadez ba. <tose> bat duz bihotza, ziluak altetan, zantzaik bekozkoa. <tose> Abon, e, Lazarteko bizilagun balnai, graxedan xoain, eta, bueno, galdera badakat. E, Etxetik ditut eskularro batzuk, negukoak, eta, bueno, jakineko nuke, e, Ja, eh, erosketak itezeko alditudan eh, erabili. Gasko. <coughs> <Katzko>. Galdera zorratu da. Teni gara unko onten, tesatezu honen aurrean. Nik esango nioke hori bakarrik ez zeriteko. Nik esango nioke herretako jantzi osoa jasteko eta baitaltzak, hamarra, botak eta joateko erosketak egitea. Eta eskiak baditu edo snowboard arreko tabla, ba, ere bai bajatzeko makilak eta benia. Karro hartu hurbilea hur, hur, hur, hur, eroskia eta benia, egurra. Full equip, full equip. Bai, vale, bai, eta hori da nire gomendioa. Osondoa, ba. eh, hoselu. Zuk ez azaltzen duzu. Ez naiz zela, hoselu bai, eh, Jose Miguel bai, zi Josemiel, jazak, Josemiel edo Joselutzeran, ja, ahim beste naztu geran. Mezkal. Ba, ni esan Ba, eskularruak, ba, ez dira esertako balio. Ba, karri beru ematiko. Ni baratza sale amorratuanak, eta niretzak ba, ez dira, ez dira praktikoak. Ni esan goniok, eh? Kalerateatzea, erostiaez, eta gero esku garbitzea ondo. Ondo, ondo, eh? Hanzo -oi, latin edo alkohol de romero. Na ez unbezela, baino. Eintzazu eta garbituzazu eskuak, mesedez. Hortxe gratua batzure egomendioa. Gonbora ba dijo Eskerrik asko parte hartzeagatik. Jose Angel. Zumaia urgua. Hermizelako Txangarro, jemiel Bejeki. Buen tiempo. Zenonzen, chen, mi esqueretortza a ti. Mi esquer zuei eh? no, Eskerrik asko, gusto, beste behin placer bat. Bai. Zure ondoan, Javier. tipula Jaun, marka Ba, bueno, esa que uv esateko, hau izan da nagurkoz eta espero u gustatzea bizilagunen eh, sea que que argitzen zaietu eta bueno, beste berik esateko, tipula Jaun. Eskarrak baita ere, Skaikwalker. Kure soinu teknikariari. Bai, orain ez lan. Lanza ya, beti. Uh, Auren ba. zuleok. Aio, agur eta tipula ha.